На жаль, промовив Гренгуар, я не маю честі бути кимось із них. Я автор. Годі! вигукнув Трульфу, не даючи йому докінчити. Тебе повісять. Це дуже просто. Шановні панове Гордяни, як ви поводитеся з нами, коли ми попадаємо до ваших рук? Так і ми поводимося з вами тут, у нас. Закони, що їх ви застосовуєте до волоцюх, волоцюги, Застосовую до вас. Ваша вина, якщо вони сурові. Треба ж час від часу помилуватися з гримасом порядного гордянина, коли його шию оббиває конопляна стожка. Це не дає шибниці більшої статечності. Ну, друже, розповідай мерші, роздай мерші своє лахміття цим панам. я накажу тебе повісити, щоб потішити волоцюг. А ти від їм свого гаманця. Щоб було за що випити. Якщо хочеш звернутися до Бога, то у нас серед різного мотлуху є цілком пристойний кам'яний Бог Отець, якого ми вкрали в церкві Сен-П'єр-Обеф. У твоєму розпорядженні чотири хвилини, щоб накинути йому свою душу. Ця промова звучала моторошно. Добре сказано, клянуся душею. Клопентру Льфу проповідує, мов найсвятіший папа римський. Вигукнув імператор Галілеї, розбиваючи кухоль, щоб черепком ніжку свого, підперти ніжку свого стола. Вельможні імператори королі, озвався Гренгуар спокійно. До нього невідомо, як повернулася впевненість, і говорив він рішуче, схаменіться. Моє ім'я П'єр Гренгуар. «Я той поет, мораліте, якого показував сьогодні вранці у великому залі палацу. «Ах, це ти, Метри!» – сказав Клопен. «Був я там, був, їй Бог. Так що ж, друже, може тому, що ти докучав нам уранці, ми не повинні вішати тебе?» «Важко мені буде викрутитися з біди», – подумав Гренгуар, проте зробив ще одну спробу. «Я не розумію», – мовив він, – «чому поетів?» Не зараховую до волоцюг. Волоцюгою був Езоп. Жебраком – Гомер. Злодієм – Меркурій. Клопен перебив його. Ти, видно, хочеш забити нам бака своєї тарабарщини. К чорту! Дай себе повісити і не комисся! Пробачте, вельможний пане королю. Алтині відповів Гренгуар, не здаючись. Не поспішайте. Хвилинку. Послухайте. Ви ж не засудите мене, не вислухавши. Його жалібний голос потонув у гаморі, що панував навколо. Хлопчик ще з більшим, ніж досі завзятим, шкрябав свій казан. А до всього того, якась стара жінка саме поставила на розжарений трі сковорду сковороду повну сала. Воно шкварчало на вогні, і звуки ті нагадували крик дитячої ватаги, яка женеться за карнавальною маскою. Тим часом, Колопен Трульфу порадився з князем Єгипетським і зовсім п'яним імператором Галілеї, а тоді пронизливо крикнув Тихо!. Але сковорода та казан не слухалися його і продовжував свій дует. Тому він скочив із своєї бочки, пхнув однією ногою казан так, що той відкотився від дитини кроків на десять, другий перекинув сковороду і повагом вернувся на світро, незважаючи на приглучений плач малого, ні на бурчання старої вечеря якої горіла красивим білим вогнем. Трульфу подав знак, і князь, і імператор, і харцизники, і швенді стали підковою, оточивши грингуара, якого все ще міцно тримали три пройдисвіти. То було півколо, слахміття, мили мішури, вил, сокир, тримтливих, отпиястваніх, грубих голих рук, гидких, осувілих і утопілих обличчя. Колопентру немов дощ перед сенатом, чи король перед палатою лордів або папа перед конклавом підносився над усім своїм рицарством злинів, по-перше, завдяки висоті своєї бочки, а по-друге, завдяки якомусь гордовитому, грізному і несамовитому вирозові, що запалював його очі, і згладжував у дикому профілі звірячі риси розбійника. Словом, це була морда вепра серед свинячих рил. Слухай. Сказав він Гренгуарві, погладжуючи порепаною рукою своє потворне підборіддя. Я не розумію, чому б тебе не повісити. Це, здається, викликає у тебе огиду, що, зрештою, цілком природно. Ви, порядні, городяни, до цього не звикли. Ви робите з цього бозна що. А втім, ми не бажаємо тобі зла. Ти можеш виплатитися з біди, хочеш пристати до нас? Можна собі уявити враження, яке справила ця пропозиція на Гренгуара, що вже втратив надію зберегти життя і ладен був скласти зброю. Тепер він знову всіма силами схопився за можливість притулку. «Хочу, звичайно, чи як?» – сказав він. «Ти згоден», – вів далі – «пристати до товариства коротких шпах». «Коротких шпаг? саме так, – відповів Гренгуар. «Ти визнаєш себе членом громади вільних громадян» запитав король Алтиню. Вільним громадян? А вже ж. Підданим королівства Арго. Королівства Арго. Волоцюгою? Волоцюгою. Від щирого серця? Від щирого серця. Май на увазі. Тебе повісять все одно. Хай йому чорт. Вигукнув Пе. З цією різницею, незворушно провадив далі Клопен, що тебе повісять згодом. Повісять порядні люди. Більш урочисто за рахунок славного міста Парижа на добрій кам'яній шибниці. Це все-таки втіха. Безперечно, відповів Грингуару. Є ще й переваги. Як вільний городянин, ти не платитимеш ні за прибирання вулиць, ні на вбогах, ні за освітлення міста, а кожен порядний городянин Парижа мусить це платити. Хай буде так, сказав поет. Я волоцюга, арготинець, Більний городянин, член товариства коротких шпах. Усе, що хочете. Я був такий і раніше, вельможний королю. Алтинів, бо я філософ. Et omnia in filosofia, omnes in filosofo, con... Примітка. А філософія і філософи охоплюють усе. Латинською, як нам відомо. Король Алтинів насупив півброви. Ти за кого мене вважаєш, друже? Що ти мені без жаргоном угорської євреї? Я не знаю єврейської мови. А тепер уже й не краду. Це для мене занадто низько. Я вбиваю. Перерізати горло це діло. А зрізати гаманець? Ні. Гренгуар ссилкувався сказати щось на своє виправдання, урвати дедалі швидший потік гнівних слів. Прошу пробачити, вашу величність. «Це не по-єврейському, це латина». «А я тобі кажу», – запально заперечив Клопен, «що я не єврей і звелю тебе повісити. Ти порідь я разом з тим нікчемним іудейським гендлярем, який стоїть біля мене і якого я сподіваюся незабаром побачити прибитим цвяхами до прилавка, як фальшиву монету». І Клопен показав пальцем на низенького угорського єврея, який зачепив гренгуара своїм «факотите карітатим», і тепер, не розуміючи ніякої іншої мови, крім латинської, здивовано дивився на короля Алтинів, що так гнівився на нього. Нарешті його величність Клопен заспокоївся. «Отже, пройдесете, сказав він, звертаючись до нашого поета, ти хочеш стати волоцюгою?» «Безперечно», відповів поет. «Хотіти? Цього ще мало», промовив похмурий Клопен. «Добрий, «Ми намірами юшки не заправиш, з ними хіба тільки потрапиш до раю. Але рай і арго – різні речі. Щоб тебе прийняли до арго, треба довести, що ти на щось здатен, а для цього спробуй, ну, обшукати опудову». «Обшукаю кого завгодно», – відповів Грингуар. Клопен подав знак. Кілька арготинців десь пішли і за хвилину повернулися. Вони принесли два стовпи – на дерев'яних лопатоподібних підставках для більшої стійкості. Зверху була припасована поперечна жердина. А все це разом являлося собою чудову переносну шибеницю. Гренгуар мав приємність бачити, як її вмить поставили перед ним. Все це було, було, навіть мутузок, який граціозно гойдався під перекладину. «Навіщо вони це майструють?» – занепокоєно подумав Гренгуар. Задзвеніли дзвіночки, і це поклало край його тривозі дзвеніло упудоло, яке волоцюги підвісили за шию до шибениці. Опудоло було схоже на те, яким одлякують птахів у червоному лахміті, і на ньому стільки дзвіночків та бобонців, що їх вистачило б, аби прикрасити упріж тридцяти кастильських хмулів. Доки опудоло гойдалося, дзвіночки дзвеніли, помалу затихаючи, і нарешті зовсім стихли. Упудло, підкоряючись закону маятника, який витіснив водяний і пісковий годинник, повисло нерухомо. Тоді Клопен показав гренгуарові на стару розхитану лавку, поставлену під опудлом. Лізь сюди. Хай йому чорт, запротестував був гренгуар, я можу скрутити собі в'язи. Ваша лавка шкутильгає, як двовірш марціала. Одна нога в неї гекзаметр, друга – Пантаметр, лізь, повторив Клопен. Гренгуар виліз на лаву і, трохи побалансувавши, нарешті став вільно, рівно. Тепер, вів далі корел ль, Алтиню, заклади праву руку за ліву і стай на носок. Ваша величність, благально мовив гренгуар, невже ви так хочете, щоб я зламав руку чи ногу? Хлопен похитав головою. Слухай, друже, ти надто багато базікаєш. Ось коротко, чого від тебе вимагають. Ти станеш носок лівої ноги, як я тобі казав. Так ти зможеш дотягтися аж до кишені у кудолу. Залізеш до неї і витягнеш звідти гаманець. Якщо все це ти зробиш так, що не задзвонить жоден дзвіночок, твоє щастя, ти станеш волоцюгою. «Ми потім тільки вісім днів лупцюватимемо тебе». «Боже, милостивий, доведеться бути обережним», – вигукнув Гренгуар. «А якщо дзвіночки задзвенять, тоді тебе повісять?» «Зрозуміло?» «Нічого не розумію», – відповів Гренгуар. «Послухай ще раз. Ти обшукаєш опудову і витягнеш гаманець. Якщо при цьому ценькне хоч один дзвіночок, тебе повісять. Розумієш?» «А вже ж!» – сказав Гренгуар. «Це я розумію. А потім?» «Якщо тобі пощастить украсти гаманець так, щоб ніхто не почув жодного звуку, ти станеш волоцюгою. І тебе лупцюватимуть вісім днів підряд. Сподіваюсь, тепер ти все розумієш?» «Ні, ваша величність. Тепер я вже зовсім нічого не розумію. Що ж я на цьому виграю? Повісять у першому випадку, поб'ють у другому». «А бути волоцюгою? спитав Клопен. «Хіба цього мало? Та й лупцювання буде тобі ж на користь. Не привчи... Це привчить тебе до побою». «Щиро вдячний», – відповів поет. «Ну жбо, жвавіше!» – гукнув король, тупуючи ногою по своїй бочці, що загуламув величезний барабан. «Обшукаю подолтої годі. Востаннє попереджаю тебе, якщо почую брязкіт хоча б одного бубонця. Того йдатимешся замістю пудело. Банда Арготинців схватила, схвалила слова Клопена оплесками і, утворивши круг шибениці коло, безжалісно реготала. Гренгуар зрозумів, що для них це просто весела розвага. І тому можна було сподіватися всього. Розраховуючи розраховувати йому було ні на що. В цьому страшному випробуванні лишалася зовсім крихітна надія на успіх. Поет вирішив ризикувати, але спершу звернувся з палкою молитвою до опудла, яке збирався обібрати і яке, певно, було легше розчулити, ніж волоцюг. Безліч дзвіночків з мідними сердечками видавалося йому міріадами роздзялених гадючих пащ, готових засичати і вжалити його. Ох, пробурмотів Гренгуар. Невже таке може бути, що моє життя залежало від ледь помітного коливання найменшого з цих дзвіночків? О, додав він, побожно склавши руки. Дзвіночки, не дзвеніть, бо не брізкотіть. Потім спробував ще раз звернутися до трульфу. А якщо повіє вітер? спитав він, тебе повісять, не вагаючись, відповів той. Побачивши, що йому нема на що сподіватися ні на відстрочку, ні на зволікання, ні на можливість якоїсь відкрутитися, гренгуар мужньо скорився долі. Заклав праву руку ногу за ліву, заклав праву ногу за ліву, став на носок лівої ноги і простяг руку, але щойно торкнувшись опудла, він, стоячи на одній нозі, захитався на лавіці, що була тільки на трьох ніжках. Машинально схопився за опудло, втратив рівну вагу і важко впав на землю. Зовсім оглушений фатальним дзвоном безлічі бубонців у пудла, яке від поштовху його руки описало коло, а потім велично загойдалося між двома стовпами. «Прокляття!» – вигукнув Гренгуар, лежачи ницма на землі, наче мертвий. Над головою він чув зловісний передзвін диявольський регіт Волоцюг і голос Трюльфу. «Підніміть мене цього телепня і негайно повісти!» Гренгар підвівся. Опутуло вже відчепили, щоб звільнити місце для нього. Аргентинці примусили його вилізти на лаву. Колопен підійшов, накинув йому на шию зашмарк і сказав, поплескаючи по плечу. «Прощавай, друже. «Тепер ти вже не викрутишся, навіть коли б у твоєму черепі були кишки самого папи». «Слово, згляньтеся», – завмерли на уста Грингуара. Він озирнувся навколо. Ніякої надії. Всі реготали. «Бельвін зірку!» – звернувся король Алтинів до здоровеного волоцюга, який виступив з зірби. «Лізь на поперечку». Бельвін і зірка спритно виліз на поперечну жертину і за мить підвівши очі, з жахом побачив його над своєю головою. «Тепер», – сказав Клопен, – «тільки ну я сплесну руками, ти, Андре Рудий, ногою вибіж з-під нього цю лаву. Ти, Франсуа Сливократ, повиснеш на ногах цього пройде а ти, Бельвіни, стрибнеш йому на плечі. Всі троє разом. Зрозуміли?» Гренгуар здригнувся. «Готові!» – спитав Клопен Трульфу. Трьох арготинців, ладних кинутися на гренгуара, мов три павуки на муху. Нещасна жертва переживала страхітливі хвилини чекання, поки Клопен спокійно підштовхував ногою у вогонь гілочки виноградної лози, які ще не загорілися. «Готовий!» – повторив він і вже розвів руки, щоб плеснути в долоні. Ще секунда – і все було б скінчено але раптом Клопен зупинився, немов у нього сяйнула якась несподівана думка. «Стривайте!» – вигукнув він. «Я ж геть забув. За нашим звичаєм не можна повісити чоловіка, не спитавши, чи не знайдеться жінка, яка захоче взяти його собі. Ну, друже, це твоя остання надія. Одружишся або зі шльонрою, або з мотузкою». Цей циганський звичай, хоч яким дивно він може видатися читачеві, існуючій досі. І про нього докладно розповідається в старовинному англійському законодавстві. Прочитайте в нотатках Берінгтона. Гренгуар зітхнув з полегкістю. Це вже вдруге за півгодини він повертав до життя, тому не вельми і вірив у таке щастя. Гей! крикнув Клопен, знову видершись на свою бочку. Гей, баби дівки! Чи знайдеться серед вас якась відьма чи хвойда, що захоче взяти собі цього гультяя? Агоу! Колето Стельмашихо, Елізабету Знайдена, Сімону Жодуїн, Берардо Фануель, Марія Кульгава, Тонна Довготелеса, Мішель Щеката, Клодіну Гризевухо, Матюріну Жирону, Ізабо Латієрі. Агов, підійдіть но подивіться. Мужчина задарма, хто хоче. Гренгуар у тому жалюгідному стані був, безперечно, мало привабливий. Жінки байдуже поставилися до цієї пропозиції. Нещасний чоловік чув, як вони відповідали. Ні-ні, вішайте його. Нам буде втіха. І все-таки три жінки вийшли з юрби, щоб подивитися на нього. Першою була товста дівка з квадратним обличчям. Вона уважно оглянула нужденний камзол філософа. Одежина була зношена і мала більше дірок, ніж решітка, на які смажить каштан. Дівка скривилася. Старе дрантя, пробуніла вона і звернулася до Гренгуара. Ану, покажи свій плащ. Я загубив його. Капелюх, його у мене забрали. Черевики. Вони вже майже без підметок. Гаманець. Неже затинаючись, промовив гренгуар, Я не маю ні ден'є. То хай тебе повісять і ти ще й подякуй. Відрізала вона і відвернулася. Підступила друга. Стара, чорна, зморшкувата, бридка жебрачка. Така огидна, що навіть у дворічу десь їй не було рівні. Обійшла круг гренгуара, Той затримтів від страху, що їй захочеться... Його взяти, але вона процідила крізь зуби. Занадто худи, і пішла геть. Третєю була дівчина досить свіжа і не дуже погана. Врятуй мене, стиха промова до неї неборак. Вона деякий час співчутливо дивилася на нього, потім опустила очі, пом'яла пальцем складку спідниці і зупинилася, не знаючи, що їй робити. Гренгар пильно стежив за кожним її рухом. Це був останній проблиск надії. «Ні», – нарешті промовила вона. «Ні». Гійом висло щоки поб'є мене. І вона пірнула в юрбу. «Не щастить тобі, друже», – сказав Клопе. «І ви, на бочці, на превелику втіху присутніх, наслідуючи оцінщика аукціона, вигукнув. Більше ніхто його не хоче». Ніхто не хоче – раз, ніхто не хоче – два, ніхто не хоче – три. Він обернувся до шибниці, кивнув головою і сказав – лишився за тобою. Бельвін Зірка, Андрій Рудий і Франсуаз Левократ підступили до Гренгуара. В цю мить серед арготинців пролунало – Есмеральда, Есмеральда! Гренгуар затремтів і озирнувся в той бік, звідки долунали вигуки. Юрба розступилася, пропускаючи дівчину, уособлення невинності і вроди. То була циганка. Есмеральда, промовив гренгуар, вражене незважаючи на своє хвилювання тією швидкістю, з якою це магічне слово пов'язало спогади про все, що він пережив того дня. Здавалося, що це незвичайне створіння поширювало владу своєї чарівності і краси навіть надвір двір чудес. Арготинці й арготинки покірно давали їй дорогу, а їхні дикі обличчя прояснювалося від самого її погляду. Дівчина легко підійшла до засудженого, гарненька джалі дріботіла за нею. Гренгуар стояв ні живий, ні мертвий. Якийсь час циганка мовчки дивилася на нього. «Ви збираєтесь повісити цього чоловіка?» – поважно спитала вона. «Так, сестро», – відповів король Алтинів. «Хіба що ти захочеш взяти його собі за чоловіка?» Вона скорчила свою чарівну гримаску, закупила ніжну губку і сказала. «Беру». І тоді Грингуар твердо повірив. Усе, що діється з ним, от самого ранку, сущий сон, який триває й досі. Бо й справді, такий поворот, хоч і приємний, був надто крутий». Поету візняли шиї за шмург і наказали злісти слави. Він мусив сісти. Надто велике було потрясіння. Не прорунивши ні слова, князь Циганський приніс глиняний кухоль. Циганка подала його Гренгуарви. «Киньте його на землю!» – сказала вона. Кухоль розбився на чотири черепки. Тоді князь циганський, поклавши на чоло Гренгуаровій циганці свої руки, промовив Брате, вона твоя дружина, сестро, він твій чоловік. На чотири роки йдіть. Глава сьома. Шлюбна ніч. За кілька хвилин наш поет опинився в невеличкій кімнатці, з стрільчастим склепінням, затишні, добре натоплені. Він сидів за столом, котре, здавалося, тільки чекав, коли на ньому появиться якесь ліство із шафки, що висіла на стіні. А далі Грингуар бачив ліжко і перебування наодинці з гарненькою дівчиною. Пригода складалася на чарівну казку. Поет уже серйозно починав вважати себе за одного з її персонажів. Раз у раз він роздивлявся навколо, мов би, хотів упевнитися – чи тут іще вогненна колісниця, запряжена двома крилатими химерами, бо тільки вона могла так швидко перенести його з пекла сюди, до раю. І ще він час від часу поглядав на діри свого камзола, намагався повернутися до дійсності і не відірватися зовсім від землі. Це була та нитка, за яку він тримався, коли розум витав у фантастичних просторах. Дівчина, здавалося, не звертала на нього ніякої уваги кортилася по кімнаті, то тут, то там, пересувала якийсь стільчик, розмовляла із своєю кіскою, часом корчила гримаски. Нарешті вона сіла до столу. І Гренгуар міг досхочу на неї надивитися. Ви були колись дитиною читачу? А може ви такі щасливі, що лишилися нею і тепер? І певно, ви не раз у яскравий сонячний день бігали на березі річки за красивою зеленою чи блакитною бабкою. Яка весь час, різко змінюючи напрямок, перелітала з кущика на кущик, немов цілуючи кінчик кожної гілки. Щодо мене, то я цілі дні ганявся за такими бабками, і то були найприємніші, найкращі використані дні мого життя. Згадайте, з яким любовним зацікавленням ваша думка і ваш погляд зверталися до цього маленького вихору пурпурно-лазурових крил, що шелестіли, бриніли, свистіли, гули а в центрі того вихору трепутів якийсь невловимий образ, затінений швидкістю власного руху. Ефірне створіння, яке невиразно вимальовувалося крізь трепутіння крилець, видавалося вам химерним, нереальним, чимось таким, чого не можна було ні друкнутися, ні побачити. І коли нарешті бабка сідала відпочити на гострому кінчику очеретини, і витамуючи подих могли розгледіти видовжені прозорі крила, Довгий емалевий одяг двоє кришталевих очей, який подих охоплював вас, і як побоювались ви, щоб цей образ знову не перетворився на тінь, а чарівна істота на химеру. Згадайте ці враження, і ви легко зрозумієте, що відчув гренгуар, споглядаючи так близько ту есмеральду, яку досі бачив лише невиразно у вихорі танці, співу і метушнів. Поет глибше і глибше поринав у свої марня. Так, от що воно таке, Есмеральда? думав він, замрінним поглядом, стежачи за нею. Небесне створіння, вулична танцівниця. Так багато і так мало. Це вона сьогодні ввечері врятувала мені життя, мій злий геній, мій добрий ангел, моя чарівна жінка, слава честь. Вона безстямно закохана коли рішилася захопити мене в такий спосіб. До речі, раптом підвівшись, сказав він собі понятим тим відчуттям реальності, яке становило суть його вдачі і філософії. Я зовсім не уявляю, як це сталося, але ж тепер я все-таки її чоловік. З цією думкою, що відбилася в його очах, він підійшов до дівчини так войовничу і так галантно, що вона відсахнулася від нього. Чого вам треба? Запитала. Ви ще питаєте, чарівне Есмеральда, – відповів Гренгуар так пристально, що сам здивувався, так пристрасно, що сам здивувався, почувши власний голос. Циганка здивовано глянула на нього. Не розумію, що ви хочете сказати? Та ну, промовив Гренгуар, дедалі більше запалюючись, певен, що він, зрештою, має справу лише з. Цунотливістю двору чутеси. «Хіба я не твій, Любонько? Хіба ти не моя?» І він просто душно обняв її за стан. А це, але це Ганка вислазнула з його рук, наче в'юн. Одним стрибком опинилася на другому кінці кімнати. Зігнулася і, тримаючи в руці невеличкий кінжал, випросталася так швидко, що Грангуар не встиг побачити, звідки цей кінжал у неї взявся. Вона стояла розгнівана й горда, стиснувши губи рум'яна, мов червоне яблуко. Ніздрі її роздувалися, очі метали блискавиці. Тут і кізка виступила наперед, наставивши на гренгуара войовничий лоб, увінчений двома гарненькими позолоченими і дуже гострими ріжками. Усе все це сталося за одну мить. Барвиста бабка. Перетворилася на осу і тільки чекала, щоб ужалити. Наш філософ оступив і спантелично дивився то на кіську, то на дівчину. Причести діло. вигукнув нарешті, отямившись. Ото дві забіяки. Заганка теж заговорила. А ти, видно, з пройде. пройда. Пробачте, паночко, всміхаючись мову гренгуар. Але навіщо ж тоді ви взяли мене за чоловіка? А було б краще, якби тебе повісили? То виходить, мовив він, трохи розчарований у своїх любовних сподіваннях. Виходить, одружуючись зі мною, ви думали тільки про те, щоб урятувати мене від шибениці? А щоб іще я могла думати? Гренгуар прикусив губи. От тобі на, пробормотів він. «Видно, перемога Купідона тут не така безперечна, як мені здавалося. Але навіщо ж було тоді розбивати нещасний кухоль?» Кінжал Есмеральди і роги кіски все ще були готові до оборони. «Панну Есмеральду», – мовив поет, – «укладімо перемир'я». «Я не писарчук із шотле і не побіжу доносити, що ви, порушуючи наказ пана паризького приво, тримаєте зброю». «Але ви повинні знати». Що вісім днів тому суд оштрафував Ноеля Лекрівена на десять паризьких суд за те, що він носив шпагу. Та мене це не стосується. Переходжу до діла. Клянуся вам вічним спасінням, що без вашої згоди і дозволу я не підійду до вас. Тільки дайте мені повечеряти. По суті, гренгуар, як і пан Депрео, був дуже мало любострасним. Він не належав до тих розв'язних рицарів мушкетерської породи, яка завоює дівчат приступом. У коханні, як і в усьому іншому, він волів чекати і дотримуватись поміркованої тактики. Отож, добра вечеря вічна віч з гарненькою дівчиною, особливо, коли тобі дошкуляє голод, видавалась йому чудовим антрак... антрактом між прологом та розв'язкою любовної пригоди. Циганка не відповіла. Зробила презирливу гримаску, підняла немов пташка голову і засміялася. Маленький кинджал зник так само несподівано, як і з'явився. Гренгуар і не помітив, куди б бджола сховала своє жало. А за хвилину на столі появилися житній хліб, шматок сала, кілька зморщених яблук і дзбан пива. Гренгуар пожадливо накинувся на їжу. Чуючи, як жваво брязка його залізна видалка об пфаянсову тарілку, можна було подумати, що все поетове кохання вилилося в апетит. Сидячи перед ним, дівчина мовчки дивилася, як він їсть. А думала, видно було про щось зовсім інше. Часом усміхалася тим своїм думкам і ніжно гладила розумну голівку кіски, що пестливо притулилася до її колін. Свічка з жовтого воску, Освітлювала цю сцену ненажерливості та мріливості. Втамувавши голод, гренгуар відчув деякий сором, бо на столі залишилось тільки одне яблуко. «А ви не хочете їсти пану Есмеральду?» Дівчина запережила, похитала головою і задумливо глянула на склепіння комірчини. «Що там її цікаво? подумав гренгуар, теж глянувши туди, куди вона дивилася. Не може бути, щоб її увагу привертала гримаса кам'яного карлика, вирізбленого в центрі склепіння. Хай йому чорт! З ним я ще можу позмагатися. Він гукнув. «Панночку!» Вона, здавалося, не чула. Він повторив голосніше. «Панно Есмеральдо!» Марну. Її думки витали десь далеко, і голос Гренгуара був без привернути їх. На щастя, втрутилася кіска – яка тихенько смикла свою господиню за рука. «Що тобі, Джалі?» – жваво спитала циганка, ніби прокинувшись. «Вона голодна», – сказав Гренгуар, зрадівши на голі почати розмову. Есмеральда накришила хліб, і кіска почала їсти з її долоні. Гренгуар не дав дівчині знову поринути в мрії. Зважився на делікатне питання. «То ви не хочете...» «Щоб я був вашим чоловіком?» Дівчина пильно подивилася на нього і сказала «Ні». «А коханцем?» – знову спитав Гренгуар. Вона зробила гримаску і відповіла «Ні». «А другом?» – наполягав поет. Вона пильно глянула на нього і хвилину подумавши промовила. «Можливо. Це, можливо, таке дороге для філософа, підбадьорило Грингуара». А ви знаєте, що таке дружба? спитала вона. Спитав він. Знаю, відповіла циганка. Це означає бути братом і сестрою, це дві душі, які стикаються, не розливаючись, це два пальці однієї руки. А кохання? спитав Гренгуар. О, кохання, мовила вона і голос її затремтів, а очі заблищали. Це коли двоє стало чимось єдиним. Коли чоловік і жінка зливаються в одного ангела, це щось небесне. І обличчя вуличної танцівниці засяяло дивовижною красою, яка, здавалася Грингуару, цілком відповідала майже східній екзальтованості її слів і глибоко вразила його. Рожеві й чисті уста дівчини всміхалися. чоло непорочне і ясне час від часу затуманювалося думками. Як дзеркало від подиху а з-під довгих чорних опущених вій випромінювалося якесь невловне світло, що надавало всім її рисам тієї ідеальної жіночності, яку Рафаель згодом відтворив у містичному злеті дівочої цноти, материнства і божественності. «Яким же треба бути, щоб вам сподобатися?» – вів далі «Треба бути мужчиною». «А я?» – спитав Гренгуар. «Хто ж я такий?» У мужчини на голові шолом, у руці меч, на закаблуках золоті остроги. «Он як», – сказав поет, – «виходить без острог, не можна бути мужчиною. Ви когось любите? Чи когось кохаю? А тож, чи кохаєте?» Вона хвилинку сиділа задумана, потім з якимось особливим виразом промовила. «Я про це скоро дізнаюся». «А чому не сьогодні ввечері?» – Ніжно запитав поет. «Чому б вам не покохати мене?» Дівчина серйозно глянула на нього. «Я покохаю лише того, хто зможе мене захистити!» Гренгуар почервонів і запам'ятав ці слова. Очевидно, дівчина натякала на те, що він не допоміг їй у критичній ситуації, в якій вона опинилася дві години тому. Цей спогад стерти з пам'яті іншими пригодами того вечора знову ужив. Грингуар ляс на себе по лобі. Видно, паночку, мені треба бути... було саме з цього почати. Пробачте мені мою непростиму неуважність. Але ж. Є... Але як же вам пощастило вирватися з пазурів квезімоду? О, який жахливий горбань! промовила вона, ховаючи обличчя в долоні. І затремтіла, немов її, пройняв мороз. Справді, жахливе. А все-таки, як же ви врятувалися від нього? повторив своє запитання гренгуар. Есмераль усміхнулася, зітхнула і промовчала. А ви знаєте, чого він вас переслідував? знову спитав гренгуар, намагаючись з якоїсь іншого боку підійти до теми, що його цікавило. Не знаю, відповіла дівчина і жваво додала. Та й ви теж йшли за мною. А чого? Слава честі, запевнив Гренгуар. Я й сам не знаю. Запала тиша. Гренгуар колупав ножем стіл. Дівчина сміхалась і, наче дивилася на щось крізь стіну а раптом ледь чутно заспівала. Куандо лас пінтадас авес мудас естан Улатьєра. Примітка, коли це сарки змінюють пір'я і земля іспанською. І несподівано увіршувавши пісню, почала гладити джалі. Яка гарненька тваринка, промовив гренгуар. Це моя сестричка, відповіла дівчина. Чому ви Есмеральдою? Примітка. Есмеральд, Смарагд, іспанська, спитав поет. Не знаю. А все ж таки. Циганка дістала за пазухи невеличку овальну ладенку, що висіла у неї на шиї на ланцюжку із зерняток лаврового дерева і сильно пахла камфорою. Ладенка була обтягнута зеленим шовком, а посередині виділися зелене скельце, схоже на смарахту. «Може, через це?» – сказала дівчина. Гренгуар хотів був взяти ладенку. Есмеральда відсихнулася. «Не чіпайте, це амулет. Або ви пошкодите чарам, або вони вам». Цікавість поета розпалювалася дедалі дужча. «Хто вам дав її?» Вона притулила палець до уст і сховала амулет на грудях. Гренгар спробував був щось спитати, але дівчина відповіла неохоче. «Що означає слово «Есмеральда»? Не знаю». А якою це мовою? Мабуть, циганською. Я так і думав про мову гренгуар. Ви не з Франції? Не знаю. Батьки є? У відповідь вона заспівала на той, на мотив старовинної пісні. Мій батько, наче птах. Мов пташка, моя мати. Я вмію без човна перепливати. Я без човна пливу в річках. Мов пташка, моя мати. Мій батько, наче птах. «Ну гаразд», – звався Гренгуар. – «а скільки вам було років, коли ви приїхали до Франції?» «Я була зовсім маленька. А до Парижа?» «Торік, коли ми входили в папські ворота, над нами пролетіли очеретянка. Це було наприкінці серпня, і я сказала собі – зима буде сувора». «Так воно і було», – сказав Гренгуар, зрадівши, нарешті розмова зав'язалась. Я всю зиму хукав на пальці. То ти віщука, вона знову почала відповідати лаконічно. Ні. А той чоловік, якого ви звете циганським князем? Це вождь вашого племені? Так. Це ж він пошлюбив нас, несміливо зауважив поет. Циганка скорчила свою звичайну гримаску. Я навіть не знаю, як тебе звати. Як мене звати? Прошу. П'єр Гренгуар. «Я знаю красивіше ім'я», – сказала вона Вреднюка, мовий поет. «Але нічого, я не сердитимусь. Послухайте, може ви мене полюбите, пізнавши краще? А потім ви так довірливо розповіли мені свою історію, що я не можу залишитися в бургу. Отже, ви вже знаєте, що мене звуть П'єр Гренгуар. Я син сільського нотаря з Гонеса. Мого батька повісили бургунці» а мати зарізала пікардійці під час облоги Парижа, 20 років тому. В 6 років я став сиротою, і підошви для моїх черевиків була тільки бруківка Парижа. Не знаю, як я прожив від 6 до 16 років. То була якась торговка овочами дасть мені сливу, то пекар кинуть з коринку хліба. Ввечері я намагався потрапити до рук дозору, і мене вели в тюрму, де завжди був оберемок соломи, щоб переспати ніч. Та все це, як бачите, не перешкоджало мені рости й худнути. Взимку я грівся на сонці біля під'їзду палацу «Десанс», дивуючись, чому ці купальські вогні запалюють у липневу спеку. В 16 років мені захотілося визначити свої становища в суспільстві. Поступово випробував усе. Пішов у солдати, та не був досить хоробрим. Пішов у чинці, та не був досить побожним. І до того ж я не вмію пити. Звідчою пішов у підмайстри до теслярів, але не був досить сильним. Мені дуже хотілося стати шкільним учителем. Щоправда, я не вмів читати, та це мене не спиняло. Незабаром помітив, що для всіх цих занять мені чогось бракує. І побачивши, що я ні до чого не придатний, почав складати вірші за власним покликанням став поетом. Якщо ти волоцюга, то завжди можеш узятися до цього ремесла. І це все ж таки краще, ніж красти, до чого мене підмовляли деякі мої злодійкуваті друзі. На щастя, одного чудового дня я зустрів вдома Клода Фроло, преподобного архідеякона Собору Паризької Богоматері. Він допоміг мені, і йому я маю дякувати за те, що став освіченою людиною, вивчив латину від повинності Цицерона до слова про смерть целестинських чинців. Розуміюсь, на схоластиці, пиїтиці, ритміці і навіть на гарметиці. Цій премудрості всіх примудростей. Це я, автор містерії, яку з величезним успіхом сьогодні виконували в переповненому залі палацу. Я також написав книгу на 600 сторінок про страшну комету 1465 року, через яку один неборака збожеволів. У мене були й інші успіхи. Трохи знаючись на артилерійській справі, я брав участь у спорученні тієї величезної бомбарди Жана Мога, що, як ви знаєте, вибухнула, коли її випробовували на мості Шарантон і вбила 24 роззяви. Як бачите, я для вас непогана партія. Знаю силу селену цікавих фокусів, яких можу навчити вашу кізоньку, наприклад, передражнювати паризького єпископа, цього проклятого святенника, Млини, якого розбризкують, е, забризкують перехожих грязюкою, коли вони йдуть мостом млинарів. До того ж, за містерію я одержу багато грошей, якщо мені заплатять. Отже, я весь до ваших послуг і я, і мій розум, і мої знання, і моя вченість. Я готовий жити з вами, паночку, як вам завгодно, цнутливо чи в веселощах, як чоловік з жінкою, коли це вам до вподоби, чи коли волієте як брат з сестрою